A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin was salatu was salam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Falandrim dhe lavdata te takojm kriju sit fuqi plot, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falëndërim kërkojmë. Salavata dhe salam i dërgojmë të dashurit tonë al Muhamedi te selam. Meshtendruar, asalamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po takohemi sonte me misionin e radhës, në kuadër të këtij cikli të emisioneve, modelet e përkryera sonte jemi në fakt me misionin e 20 me radhë. Etjë është përfundim i këtij cikul ciklit të emisioneve është emisioni fundit, e që i fundit etjë do të bëjmë një rëzume gjithë ato re 19 emisioneve të kaluara në kuadrin e këtij projekti modelet e përkryera nëse ju kujtohet në emisionin e parë kur kemi zgjedh këtë temë kemi zgjedhur juorasisht ngase me modelet e përkryera kemi pas për qëllim të zjedhim jetën e shokve të pegamerit alesram, respektivisht jetën e trive nga shok të pegamerit alesram, që këta tri të cilët kanë arit të dëshmojnë suksesin dhe aritjet e tyre, të cilat suksesin dhe aritjet janë të arkivuara në histori, tjenë model i përkryjer për tri tonë. Sot rinja jonë ka nevoj për një shëmbëltyr, ka nevoj për shëmbëllëtyr të përkryer, për shëmbëllëtyr e cila garanton suksesin, garanton fitoret, garanton aritjet e larta. Andaj në këtë emision kemi provu që të shpalosim disa prej aritjeve, disa prej sukseseve nga kjo gjenerate artë që konsideron model i përkryer që tjenë shembul për trit dhe trejat tonën. Emisioni por është titulluar Rinia jeta e një populli. Nuk ka dyshim se rinia është esenca e një populli. Rinia është pjesa më vitale e një populli dhe një shoqërie. Kjo periudhë kohore, mosha e rinis është shumë e rëndësishme. Është një pjesë një kjo moshë e jetës është mjaft e ndihshme. Nuk ota një momentu në të shpalosi a jetët dhe hadithet, mirë për vëtën kalimëthi i dirguarizotit ju të gjithë edini në porosit se ne do të logaritemi për rinin tonë para pleqrisë, shfitzoj rinin para pleqrisë. Rinia është ajo fazë dhe ajo moshe jetës ku njeri u ka mundësi që ta marë timonin në duartë të ti dhe të jepë një kohje të bukur jetës të ti po u lajthit në këtë pjesë të jetës dhe po morr një kohë të gabuar jeta e njeriu në këtë moshë të jetës atëherë rikthimi dhe korrigjimi i pasojave është i vështirë, është i vështirë dhe është i mundimshëm. Prandaj Islami edhe vetë pejgamberi alayhissalatu wassalam i ka kushtuar një kujdestar veçantë edukimit të rrive dhe trejave. Pejgamberi alayhissalatu wassalam është fokusu me fokus të veçan të kjo pjesë e shoqëris të kërinia nga se pikrisht rinia janë atët cilët provokujnë ndryshimin. Rinia janë atët cilët janë bartë të sit e procese dhe të ndryshimeve. Jo vëtëm në kohën e pejgamerit ishin të rrit. Ata të cilët e mbështeten të dërguarin e Zotit. E mbështeten për hapjen e fjales së Zotit. Mirë po, nëse ne bëjmë një kërhasim Edhe me popullin ton, shohim se pikërisht rinia edhe në popullin ton dhe në shoqërinë ton, në pothuajse në të gjitha fazat dhe në të gjitha në gjithë rrugtimin e shoqërisë son, ka qenë pikërisht rinia ajo që ka pas thiksin më të fuqishëm, kanë qenë ata qelë kanë qenë bartës të proceseve të rëndësishme edhe në historinë, edhe në historinë ton. Emisioni 2 Ishte si edukonte i dërguari i Zotit Të rinjet. Sigurisht se po ti çosemi kësaj çështje mjaft nuk na mjaftojnë, nuk na mjafton në emision kërkojnë emisione të tjera, mirëpo qëllimi ynë ka qenë që të jetë një rezume e me pak fjalë se si edukonte Të rinjet i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Mund të përmbledhë edukatin e pejgamberit alaihi wasallam mbi këto pika? i dërguar i Zotit i edukon të të rinjët që tjenë ambiciozë. Ambicia është një mekanizëm dhe një element shumë i rëndësishëm për jetën e të rinjët dhe të rrisë. Një iri dhe një ere e cila nuk posedon ambicjet e lartë, atërë a i iri është i destinuar për dështim. Mungesja e ambicjes të kënjë iri është barazim e dështimin. Pegamera e samë, i nëziste dhe i edukon të të rinjët dhe të rinjët që tjenë amb Pastaj, i dërguar i Zotit i edukon të trrit që të jenë të sinqertë. Nuk ka gjë më mirë sesa njeriu që ti i sinqert. Në çdo gjë që ka të bëjë me jetën e tij, sinqeriteti herët apo von i sjell frytet dhe rezultatet e veta. I dërguar i Zotit i edukon të trrit që të jenë të hapur. Pejgamberi Ali sam krijonte asaj atmosferë dhe as aj ambienti sa çetrit ishin të hapur me pejgamberin Alisatu sallallahu alaihi wasallam. Nuk kishte pengesa dhe barrikada mes tij dhe pejgamberit Alisatu sallallahu alaihi wasallam. Edhe për shqetësimet e tyre, edhe kërkesat e tyre i paraqitnin në mënyrë shumë direkte dhe haptazi pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I dërguari i Zotit, tere udhëronte mundsin, u krijonte hapësirë dhe mundsi që ata të shprehen. Është gabim në procesin edukimit që të shtypen dhe të miret e drejta dhe të mësu i pëtë rasti dhe mëndësia që ata të shprehen. Mbit e gjitha, pej nga mbire a e samë, ku i desaj që të rritë të kenë një raport stabil, një raport kualitativ me Zotin e tyre. Dënë tëtë, i riu ka nevoj që qësja dhe raporti i ti me kryusin e ti tjetë stabil, tjetë kualitativ, jet permanent dhe kjo ishte shkurtimisht e metod metodologjia se si i dërguari i Zotit i edukonte trinit. Emisioni i tretë ishte rinia ishin muslimanët e parë. Po të nderuar miq. Në ditët e para kur filloi të zbret Kur'ani dhe në ditët e para kur pejgamberi filloi ta përhap fjalen e Allahut, besimin dhe thirrjen në një Zot ishte rinia, ishin tërit, ishin të rejat, këj grup i shoqrisë që pranuan islamin nga të parët. Ebu Bekri radi Allah anhu, ishte aliu i cile ishte shumë irin mosh, ishte Bilali radi Allah anhu, ishte Abdullaj ben Mesudi, Sadib ben Abi Vakkasi, erkami që shtepia e ti uafru si vend takim dhe si vater e muslimanve, dhe shumë të tjermë. Mleani të bëj një pytje kur jemi të k... kjo qështje se rinja ishin muslimanët dhe besimtarët e parë. A thua valë, pytja ime është pse të rritë gjithmonë më letë e praktikojnë islamin, më letë e pranojnë statusin e besimtarit, se sa atë atë cilët janë më të moshuar. Dhe kjo për ndohë tani edhe në shoqerin tonë. Ne kër i, shqo, kër i shqojmë gjami të tona, shuhim se gjami të tona janë përplot gjitha ndej Kosovës me tri dhe treja. Përgjigjen e ka njëpë djetarët e islam dhe përgjigja është shumë e thjeshtë. Cila është përgjigja? Dhe kjo përgjigje vlenë për gjitha kohrat. Përgjigja është se tri dhe trejat janë më pak të kompleksuarë kanë në ngarkesa më pak, indoktrinimi me ideologi të caktuara, indoktrinimi me izma të caktuar, është më pak i fuqishëm të këtërit dhe të këtërejat. Pra ndaj, sa po bisedan me një tri e ke shumë let, dhe menjere shihen rezultatet dhe frytet e para, pra ndaj, tri njët ishin muslimanet e par, të cilët u rështuan fuqishëm, Për krah pejgamberit alayhi salatu wasalam Emisioni katërt ishte rinia e sahabeve dhe Kur'ani. Po ashtu kur jemi te Kur'ani dua te theksoj se Kur'ani duhet te zënje nje vend te veçant te jetes kemuslimanit. Sahabet e Sahabe të pejgamberit alayhi salatu wasalam, shokut e tij dhe rinia nga mes i tyre kishin kuptuar shon seriozisht qëfar pozite dhe qëfar rëndësie ka Kur'ani në jetën e tyre. Andaj edhe kujdesi e tyre për Kur'ani në ishte i veçant. Kishin kujdes të veçant në këtë qështje. Emelionit të marrë ca emra prej trinjeve nga shok të pegambert al-Islam që kishin një kujdes të veçant për balë Kur'anit, ata janë Muadhi, Muadhi ibn Gjebeli, Radi Al-Anhu, Abdullah ibn Mas'udi, Salimi, Ubej ibn Ka'bi, Zeidi ibn Thabit kreet këta ishin ata të cilët pejgamberi i kualifikoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i vlerësoi si referencë për muslimanët për shoqërinë, që këta të konsiderojnë referencë për Kur'anin për shoqërisë, gjithkush dëshiron të mëson Kur'anin, të shkon dhe të afrohet tek këta njerëz, në thotë këta kishin kuptuar rëndin dhe peshën e madhe të Kur'anit, saqë transmetohet vetëm si shembull po e marr Abdullaj Ben Mesudi, radi Allah anhu, 7 vjetë sure, Kurani gjithsejt i ka 114 sure, apo 114 kaptina, 7 vjetë kaptina të Kurani, Abdullaj Ben Mesudi i kishtë mësu drejt për drejt nga Gjuha e Pegamerit a.s. që që nëndënzot dashurin dhe Merakun e këti djeloshi për Kurani. Emisioni i pest ishte nëzënje e dies dhe rinja sahabeve. Të nderuar miq, dituria është po ashtu një element shumë i rëndësishëm në jetën e njerëzit. Andaj duke u nisur nga ky fakt shumë i thjeshtë, shokët e pejgamberit Alislam në mesin e natyrë të rinjit nga ata i kishin jap një rëndësi të madhe diturisë dhe nxënjes së dijes. Andaj ishin ambicioz dhe mund të themi i pozitivim Se gjenerata e sahabeve në përgjithësi dhe trinit nga shokët e pejgamberit ishin shumë të veçantë në mesin e gjithë gjeneratave që kanë ardhur tutje në nxënien e dijes. Për shembull, Abdullah ibn Umeri, djali i Omerit radhiyallahu anhu, në një moshë shumë të re arriti të jetë një nga referencat e muslimanëve të shoqërisë, me një fjalë arriti të bëhet një hoj i njohur në fushën e djeve fetare Abdullah i ben Omeri. Të rinjet nga shokët e pejga Merit a.s. ishin ambicias edhe në nëzënjen e djes saktësisht në memorizimin e djes ishin shumë të shkathët qoftë në memorizimin e Kuranit mësimin përmënd shkuranit hivzin shumit sa për e tyre ishin hafizat Kuranit Po do të mëmërhëzimin e fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi wasallam kur mësonte se ndonjëri nga thrit prej shokut të tij ishte i zgjuar, atëherë pejgamberi alayhi wasallam kujdesej në mënyrë të veçantë për këtë person që ky i ri të përfiton në formën sa më të mirë në procesin e edukimit dhe të dijes, sikurse është për shembull rasti me Muadhin rasti me Abdullah ibn Omerin, me Abdullah ibn Amr ibn Asin, e shumë të tjerë. Ata jo vëtëm që kishin dëshirë dhe pasion për dijen, për nëzënin e dijes, për memorizimin e dijes, ata kishin edhe një gjëtjetër, ata kishin edhe diturit të thell. Nga se sot ne mund të hasim njërës cilët kanë diturit si përfatsore, mirë po nuk kanë diturit të thell. Ata kishin edhe diturit të thell e që në aspektin terminologjik të shkencave islame thuhet kishin fiqh ishin faqihah të vërtet. Emisioni 6 Adhurimi dhe rinia e sahabeve. Të ndruar vështër dhe motra, adhurimi është një element esencial i cili i dhuron cilëti jetës. Me leje ta përsëriti edhe një herë këtë rregull. Adhurimi është një element esencial për jetën e njerëzit, i cili element i dhuron cilëtin jetës. Që i bie se nëse jeta e njerëzit është e zhveshur nga adhurimi, atëherë ai njeriu nuk nuk ka jetu jetë kualitative. Shokët e pejgamberit alay salam, të edukuar nga i dërguar i Zotit, dhe të rënjet në mesin e tyre kishin kuptuar shumë mirë këtë element. Se adhurimi është element thelbësor në jetën e tyre dhe pikërisht adhurimi është elementi i cili i dhuron cilëtet jetës së tyre. Andaj, duke kuptuar drejt dhe seriozisht aspektin e adhurimit, shokët e pejgamberit e Allahs, dhëtrinit mesin e tyre ishin të përkushtuar te imease në adhurim. Si të mos ishin të përkushtuar kur veti dërguar i Zotit ishte shëmbëltyra E tyre, ishte adhërusi mëj përkushtuar, ishte njëriu mëj devatëshem, vetë mësuesi i tyre. Pega Mirja Alislam lejënit marrë dy shembo i kalimthi. Pega Mirja Alislam shpesher i ka porosit dhe i ka kshilu muslimanet në përgjëlsit, duke i thonë atyre, la te gjalu buju te kumë kubura, mos i shëndroni shtepit e juaja në vareza. Mos i shëndroni shtepit e juaja në vareza që ka i bje kjo? Kjo i bje se pega meri ka porosit dhe ka kshilu muslimanet që ata për pos që falen në mnyrë kolektive në gjamija e falin namazin me gjemat ata duhet të bojnë një pjesë namazit edhe në shtepit e tyre. Nga se nëse, nëse njëri unë nuk falet edhe në shtepin e ti fjala vjenë namazet sunete apo namazin e vitrit apo ndonjera dhe ndonjë namaz farz atëre aj ka shëndru shtepin e ti në vareza nga se nevareza nuk lejot të falet namazi. Edhe sa shtepi e erët, është ajo shtepi në të cilën nuk falet namazi. Ne nuk mund të paramendojmë sa shtepi e erët, sa shtepi e zëmt, sa shtepi e pa bekime, është, sa shtepi e pa bekime, është ajo shtepi e cila në të cilën nuk falet namazi. Për i nga merin një herë, kështë e përësit njëri ndirekte, Abdullah i Benomerin, i kishtë të thonë, sa buri mirë është Abdullahi nëse kishtë me e falë namazin e natës. A dini që ka ndodhë me Abdullahi, prej këti momenti kër e ka dëgju këtë këshil nga i derguar e i Zotit, asë njëherë më nuk ka leju që ti ikë nata e mës të falë namaz të natës. Dhe thotë, kështu kanë qenë të mishruar dhe shumë serësisht e kanë kuptu raportin e tyre me adhorimin në përgjëdhësi shokët e pegamerit a.s.w. Mishtë të ndëruar, tu dhe të bëjmë një pëshim të shkurdër dhe dhe të themi në pjesën tjetër, insha Allahu ta'ala. Assalamu alaikum, rahmetullahi o barakatuhu. Mishtë të ndëruar, u këthujem në pjesën e dytë të emisionit, për gjithat atë cilet janë kyqër eventualisht me vënes, ne jemi në emisionin e njëzet, i cilë është edhe njëherit emision për mbyllës i këti ciklit të ligjeratave, modele të përkryjera, në këtë emision jemi duke bë një rëzume të 19 emisioneve të kaluara. Emisioni i shtatë ishte rinia sahabeve dhe daveti, thirja në rrugën a laot. Thirja në rrugën a laot, për hapja e fjales islame, daveti, apo misioni është po ashtu një punë shumë fisnike, e që më këtë punë fisnike merën gjithatat cilet kanë ambicet larta dhe dëshirojnë të radhite në mesin atër e njerëzve që përhapin gjitha ndëj fjallën e Zotit. Thotë Allah u fuqiplot në Kur'anin famlart o men ahsënu kaulen mimmen da'a ilallahi wa amila salihan wa kala inneni minë al-muslimin. A ka fjallë më të mirë? A ka fjallë më të bukur se fjallëa E ati njerëut i cili i thret të tjerët për të Allahu do të thot fjala më e mirë, fjala më e bukur është fjala e atij njerëut i cili i thret njerëzit tjer të tjerë për tek Allahu fuqi plot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam çinga ditët e para kur filloi të edukon shokët e tij i ka msu dhe i ka obligu shokët e tij që të jenë thirrës, që të jenë ata të cilët përhapin fjale në Allahot, gjithë andej botës. Emisioni të të ishte shembuj nga rinia shokve të pegamerit në mejdanin e davetit, në mejdanin e thiris në rrugë të Allahot. Subhanallah, shokve të pegamerit, alai sëlam, e në veçanti pasi që pegamerit kanë ndru jet, pjesa më e madhe e tyre nuk kanë që ndru në Medine. Të gjithë janë largu prej Medines, për dë vetë minë qëllim, që ta përhapin islamin. Sa që përhapin e fjallës Zotit, kanë arritë të bartin edhe jashta kontinentit të të tërën. Para se të vi në këtë emision, u takova me njemi këtimin, i cili është trektar, i cili këto ditë kështë e vizitu, shtetin e Kines si tërktarë, për që lejmë tërktije. Dhe me të regon, në një qytet për i qyteteve të Kines, kishte pas rastin të viziton një gjami, e aje gjami ishte ndërtu nga koha shokve të pega Amerit e samë, të cilën gjami e kishte ndërtu Amar ibn As, radi Allah anhu, i cilë i ka jetu para 4 matëshekujve. Amar ibn Asi, në kohën e Amerit, emrot guvernator i Egyptit, në kontinentin Afrikës. Të ndruar meqë, sa vështirë ka qenë para 4 më të shekujve, dëbët një odhtim kach i gjatë, në esot me mjetet bashkohore moderne, Kina është prej vendeve më të largëta. A ta nuk kanë posedu aeroplan, nuk kanë posedu trena, kanë posedu deve, dhe kanë posedu aninje Shumë primitive në krasimi me, me anijet tona moderne, mirë po nga dëshira e flakët e tyre që të përhapin fene Allah, kanë arritë në atë ko paranimje e 400 vitëve, sotë egzistan gjamin të cilën e kanë dërtu, Amr i Ben Asi në njën nga qytetet e Kines. Prandaj, nëse dëshirojmë të qeqojmë në këtë mejdanë dhe në këtë fush, sa kanë qenë aktiv shok të pej nga mërë të hesam, sigurisht na duen emisionit e tëra, unë kalimë thij vetëm po e përmendi pff, është i njohur muadhi Mus'abi Mus'abi ibn Umeri tein pejgamberi e dërgoi prej Mekës në Medin si mësues te islamit, si përhapës te islamit dhe si do të thoshto është i njohur muadhi Muadhib ibn Xebeli dhe Abu Musa al-Ash'ari, këta dy djem të ri, këta dy burra, te cilët pejgamberi i emroi dhe i dërgoi si ambasador dhe emisar te islamit në përhapjen e islamit në shtetin e Yemenit në Adbot. Emisioni i 9 ishte Frymëzimi tek rinia sahabeve. Frymëzimi dhe vet iniciativa janë virtyte dhe attribute që shumë njerëzve për fat të keq sot u mungojnë. Nëse një njeri posedon frymëzim, nëse një njeri ka vet iniciativ, ka këtë energji pozitive, kë njëri do të jetë çdo herë njëri i fuqishëm dhe i suksesshëm. Shokët e pejga merita e samë, veti dërguar i Zotit është mundu që të mbjellë në shpirtën dhe në karakterin e tërive frimzimin dhe vetë iniciativen. Andaj, rinia e shokëve të pejga merit ishin përplot frimzim, ishin përplot vetë iniciativa, shembulli, në mesin e shumë shembullive se kone kemi të limituar, e kemi shembullin e budherrit, rradi alanhu, I cili nga frymëzimi që ta gjen të vërtetën kishte dëgjuar për paraçitjen e Muhamedit aleyhis salam niset nga nga Damasku i sadhshëm paforsisht vjen në Mekk i huaj në një udhtim me plot rreziqe në udhëtimin e tij, në aventurën e tij për ta gjetur të vërtetën. Dhe sa ditë i kalon në Mekk i uritur i huaj, i rrezikuar nga rreziqet e mundshme vetëm e vetëm duke kërkuar të vërtetën dhe në fund e gjendë të vërtetën e Budhharit. Kjo tregon se ky njeri ka pas një frymzim të fuqishëm në kërkimin e të vërtetës. Emisioni i 10 ishte investimin në rrugën e Allahut te krinia e sahabeve. Investimin në rrugën e Allahut të nderuar është një vepër e dashur. Të cilën, të cilën vepër e admiron Allahu fuqiplot. Shokët e pejgamberit Alislam, edhe një pjesë e trive nga shokët e tij, të, ti, të cilët kishin mundësi, ata kanë investuar çdo gjë në rrugën e Zotit. Kuremi tek investimi në rrugën e Zotit Tabaraka wa Tala, këtu më lejoni të kënocyon të bëj një sqarim të domosdoshëm. Shumë njerëz mendojnë se një njeri Por të investuar në rrugën e Zotit do të jetë i pasur. Mendi do të jetë shumë i pasur. Kjo është një koncept i gabuar. Nga se shokët e pejgamberit, shumica nga ata nuk kanë qenë të pasur. Madje kanë qenë të varfër. Çi bie se jo determinisht ti do të më qenë i pasur për me investuar në rrugën e Zotit. Mirë, po njeriu investon në rrugën e Allahut me atë çfarë posëdon dhe me ato mundësitë të cilat i ka. Ga dishmeria e shokve të pegamerit ka qenë shumë e fuqishme gjda ere që ata të investojnë në rrugën e Allah të barë kohatana. Tërgohet për vlavën e Abdullah i ben Abbasit, apo të birin e Abbasit, radiallanhu, ubejdullohun, i cili ishte po thuaj se njëriu më bujarë dhe njëriu më fisnik në meke. Të gjithë ata jabanjji dhe ata të huaj që vinin në meke edhe nuk gjenin dot strehimin, u shqimin dhe strahimin e kishen në shtepinë u bejdullahut. Andaj, kështu kanë qenë shokët e pejga merit, salallahu aleyhi vësallem. Emisioni një më dhjetë ishte heroizmi të kërinia e sahabeve. Heroizmi dhe trimria të kësahabet në përgjithësi, të kjo këgjenerat e artë ishte prezent. Po edhe në mesin e trive nga kjo gjenerat, po ashtu heroizmi dhe trimria nështu ishte shumë prezente. Dhe besëmni, kër e ledzojmë historinë islame, ne e kemi një vështërsi. E kemi shumë të vështirë të dim t'i dalojmë se kush ka qenë më herohë se tjetëri. E kemi shumë të vështirë të dim se kush ka qenë më trim se shoqi i ti. Pra nej, për po e marë sa një vetëm sa për shembul, për po e marë disa emra, Bera Ibn Azib, Aliur Radi Alanhu, Khalid Ibn Walid, të gjithë këta kanë qen Sinonime të trëmërisë kanë që sinonime të heroizmave. Në një rast në betejë Baraj ibn Azib, Baran e vendosin në katapult dhe e hudhin me katapult, ka qenë detyruar të të të hudhet brenda një kalas e cila ishte e fortifikuar dhe ngjeshur mirë nga armiku dhe detyra e tij ishte të hudhet brenda në kalë dhe aj të hap portën e madhe. Besoni Bara'a ibn Mas'ud me sukses e hudhin me katapult futet brenda dhe hap portën e madhe. Më shumë se 80 plag në trupin e tij, në këtë rast i kapsu Bara'a ibn Azib dhe ka mbetur i gjallë dhe u ka hap dhe u ka hap portën muslimanëve që dëportojnë brenda në këtë kalë të fortifikuar që kishte ngritur armiku. Aliu radiuallahu është të njërë të e njohur trimëria e tij. Pastaj Khalid ibn al-Walid ë në ka nevojë për komente për Khalidin se çfarë trëmëri dhe sa heroizmi ka treguar të gjatë tërë jetës së tij Khalidi duke qenë në shërbim të kauzës, në shërbim të Islamit dhe për hapjes dhe çlirimeve gjithandej botës. Sa ka jetu Khalidi radiyallahu anhu. Emisioni 12 ishte durimi i rinis së sahabeve në momentet e vështira Të nderuar miq, Durimi apo sabri është arma e cila sa kohë njeriu e posedon kët armë, çdo herë del triumfues dhe fitues. Durimi apo sabri është ajo armë e cila sa kohë njeriu e posedon, ai çdo herë do të jetë triumfues në betejat dhe luftën e tij me jetën. Foth Omeri radiyallahu anhu e fudalul aishi, e draknëhu bis sabri. Jetën më të mirë, e kemi jetu atëherë, kur kemi kuptu, se sabri dhe durimi, qenë ka arma me fuqishme. Ja kemi arit, t'i dalim, faqe bardh, sfidave të jetës, atëherë, kur jemi armatos me durim. Shok të për nga merit, aleslam, durimin dhe sabrin e tëra, e kanë manifestu, kan manifestu, dhe kanë shprej, në aspektet e ndryshme të jetës. Durimi Khabbabit, Khabbab ibn al-Arat, një jalliri i cili kur e ka pranuar Islamin ka përjetuar vujtje dhe mundime të tmerrshme. Bilal radiyallahu anhu, po ashtu, kur e ka pranuar Islamin ka përjetuar mundime dhe vujtje po ashtu të tmerrshme që vallahi sad vetëm kur i kujtojmë në kujtesën tonë ne rënqethemi dhe tmerrohemi nga këto maltrajtime dhe vujtje e të të merresh me ç'i kanë përjetuar shokët e shok pejgamberit e hasëm. Shokët e pejgamberit e hasëm kanë qenë durimtarë dhe sabërlë edhe për ballë varfërisë. Nga se pjesa më e madhe e shoqërisë në kohën kur është përhapi Islami kanë qenë shumë të varfër. Madje edhe veti dërguari i Zotit ka qenë i varfër. Dhe varfëria është një presion dhe një vujë që shumë e madhe. I kanë duru dhe i kanë bë sabër varfërisë. Kan duru, kanë jetuar në kushte të mjerushme dhe në kushte shumë të vështira, mirë po dëshira dhe lufta për kauzen, i ka bo ata që tjenë të qëndrushëm, rezistent edhe për balë varë frisë. Emisionit 13 ka qenë rinija sahabeve dhe pendimi. Të ndruar miqë, ju blëzëm dhe motra, pendimi apo të ubeja është Diçka e pandashme nga jeta e njeriu. Muslimoni në jetën e tij e kupton se ai nuk ka mundësi të jeton dot i ndar nga pendimi. Për arsye se çdo njerëz është gabues, çdo njerëj gabon. Derisa njeriu është gabimtar, atëherë ai nuk ka mundësi me të u jetën i ndar nga pendimin, nga se nevoja për pendimin, këthimin dhe taubën është nevoj përmanente për njeri unë, thotë Allahu të barëku vëtala inë Allahë ju hibbut taubë abin Allahu i donë ata të cilët pendohen ata të cilët bëhen pishmon për dëbamat e tyre shokët e për nga meri ta nësë kishin diqka të veçantë në raport me pendimin ose pendimi dhe të ubeja atyre, apo kuptimi pendimit, për ta ishte një kuptim i veçant dhe një koncept i veçant, e që djetartë e kanë përmledh me pes veqëri, e veçanta e pendimit të sahabet ishte veqëri e a parë, të ubeja nga momenti afert, atal momentin kër kanë gabu, janë zhytë një gjuna, nuk kanë leju që të kalon ko, mirë po janë pëndu me njëre. E dyta, sahabet e këshin kuptu në thelb, esencen e pendimit dhe të obës. E treta, sahabet as një herë më katimin nuk e kanë konsideru e, më katin e vogël, as një herë nuk e kanë konsideru të vogël, mirë po, më katimin si proces gjdo herë e kanë konsideru diçkatë madhe, panvarsisht me katit a ka qeni madhe, apo i vogël. E katërta, sahabet e pegamerit gjdo herë të keqen e kanë pasu me një të mirë, dhe e pesta, sahabet e pegamerit në raport me pendimin asë njëherë nuk i kanë humbur shpresat e tyre nga mëshira Allahot të barëkë vëtë ala. Emisioni 14 ka qenë rinija sahabeve dhe morali. Të ndëruar vlëzër dhe motra, morali, edukata, etika, është një vlerë dhe një virtytë shomi madhë. Allahot të barëkë vëtë ala në Koranin Famlar të, të regonë se të dërguarën e Zotit i ka ngritë në shkada në pjedestalin më të larë të moralit, wa inna kala ala khulluk në adhim. Allah dhul gjelani të të pegamerit, ne ty të kemi ngritur në pjedestalin më të lartë të moralit. Resulli i Zotit a.s. i edukon të të rinjët drejt moralit dhe edukon tësë në bikëto aspekte. I edukon të në bikë aspektin e turpit. I edukon të në bikë aspektin që të ruot sekreti dhe maneti. I edukon të që ata të jenë në shërbim të njerëzve apo në shërbim të tjerëve. E edukonte që ata të jenë bujar dhe fisnik. E edukonte që ata të shprehnë të tregojnë bamirsinë ndaj njerëzve ndaj çësit pa dallim. I edukonte që ata të gjejnë forcën të frenojnë mldhefin. I edukonte ata që të jenë të ndershëm. I edukonte ata që të jenë të kënaqur e mos të jenë gryksa. Do thotë këto kanë çën disa prej aspekteve të edukatës dhe moralit që i dërguar i Zotit i edukonte Të rinjet Emisioni 15 ka qenë Rasulullah alayhis salam dhe rinia. I dërguar i Zotit ka qenë shumë i hapur, shumë i hapur, shumë i afërt. Të rinjet gjithnjë adresa e vetme tërkun që të rinjet kanë mund të shprehin dhe të adresojnë shqetësimet dhe kërkesat e tyre ishte i dërguar i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Emisioni 16 porositë e Rasulit për rinin. Pejgamberi alayhis salam vazhdimisht ka lansu përosi dhe këshila për të rinjet. Dhe ne sot kur e ledzojmë përosit e ti, shumë përosit e ti filojnë ja ma shara shabab, o ju rini, o ju djemë të ri, o ju të ri. Dënësot për ega mirë a.s. me theks të veçant, ka provu të provokon këtë pjesë të qëqëris, që të nëzitë reagime pozitive nga të rinjet. Pasta i emisioni 17 ka qenë metodat pedagogike të dërguarit të zotit me të rinjët. Pegameri sallallaha në i sellem në procesin e ti të edukimit ka përdorur metodat pedagogike më të sukseshme, më të mira drejt këti procesi, me qëllim që në pas të del një gjënerat e trive që kanë arit pjedestalin më të lartë të edukatës. Emisionit të të të mëjtë ishte qasja të dërguarit e Zotit për balë gabimeve të rive. Trinjët gabojnë, pe i gamira e samë asni herë nuk i ka sulmu dhe nuk i ka qurtu në kuptimin e asaj që të mos je për astë për mu përmisu të rive. Ma dje i dërguarit e Zotit shumë herë gabimet dëllshimet që ka ndodhë pejt rive ju ka drejtu këtëre gabimeve, këtëre lshimeve në mënyr anonime. Çfarë është halli me balu aqwam in yef'alun kaza wa kaza? Çfarë është halli i disa njerëzve që kanë vepruar kështu dhe kështu dhe kështu? Do të thonë pejgamberi e selam në mënyrë anonime ju ka ças këtyre problemeve, duke provuar me shëruq këto probleme. Dhe duke mos i atakuar drejt për drejt ata që kanë qenë pjesë e këtyre problemeve. Emisioni parafundit ishte ndikimi i porosive të pejgamberit tek të rinjet. Nuk ka dyshim se këshillat porosit e Pega Merit të këtërinjët këshin një ndikim të jashzakonshëm, këshin një efekt të fuqishëm, sa që ata në jetën e tyre praktike reflektuan dhe i, manifest, i manifestuan praktikisht në jetën e tyre të gjitha porosit dhe kshilat që Pega Merit alësam i ka porosit e, shokët e ti tërinjët për gjitha sfera dhe aspektet të e tës. Të ndruar miqë, pasi kemi orën në fund të emisionit, nuk në angelet azet jetër vetëm që të lusim Zotin e madrishem që në këtë ultimin tonë në këto 20 emisione që kemi qenë së bashku, kemi provu që të ofrojmë këtë model të përkryjer nga rinja e shokve të pegambert për të rinjit tonë me qëllim që të kemi një shëmbëltyr në edukimin e trive dhe trejave tona duke lutur Allah në dhul gjelal gjithë një që të jemi të bekuar e të sukseshem në angazhimet tona, duke lutur Allah Unul Gjilal që të pranoj nga ne këtë vej për modeste, shpresoj që sigurisht shumë shpet do të takomi me emisionin e radhës, me një mision të ri, duke qenj një dhe herë në shërbim të feston dhe pastaj në shërbimin tuaj. Dirin takim në radhës, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa breketu.